Звичайно, звичайно. Захопимо. Цікаво, чим може допомогти робот з маніакально-депресивним психозом, а? Мені б ваші турботи, заговорив Марвін таким тоном, ніби служив у заупокійну. Що б робили ви на моєму місці? Можете не відповідати. Я у 50 тисяч разів розумніший за вас усіх разом взятих. Але навіть я не в змозі відповісти на це запитання. Коли я намагаюсь опуститись до вашого рівня, у мене тріщить голова. Мої білі миші повтікали, закричала Трілян, вбігаючи до рубки. Заход не зміг надати хоч одному своєму обличчю виразу глибокої скорботи, і тому сказав, та пішли вони. Трілян? Блимнула на нього сердито і зникла. Її зауваженню слід було б приділити більше уваги. Адже, як свідчила громадська думка, люди посідали на землі серед розумних форм життя лише третє місце, а зовсім не друге, як може видатись недосвідченому спостерігачеві. Добрий день, хлоп'ята. Голос був, наче знайомий, але щось у ньому змінилось. Тепер він нагадував жіночий голос сповістив, що вони перебувають у шлюзовій камері, через яку можна потрапити на поверхню планети. Члени екіпажу спантелично перезирнулись. Це наш колишній Едді, пояснив зафард. Я покоперсався і знайшов. Перемикач особистості Може так буде краще Сьогодні ваш перший день на чужій планеті Вів далі новий голос Гедді Тому я вимагаю, щоб ви застібнулися на всі гудзики І не гралися із бридкими чудовиськами У яких очі наче блюдця Заход нетерпляче постукав по люку Мабуть, буде краще, сказав він, якщо ми вдамося до послуг логарифмічної лінійки. От, молодець, похвалив комп'ютер. Хто це сказав? Прошу тебе по-доброму, відчини люк, позвався Заход, насилу стримуючи гніву. Доки я не дізнаюсь, хто це сказав, не відчиню, наполягав комп'ютер. О Боже, прошепотів Форд, притулився до стіни і порахував до десяти. Він боявся, що одного чудового дня розумні істоти зовсім розучаться рахувати. Тільки вміючи рахувати, люди можуть довести машинам свою незалежність. «Зізнавайтесь», – суворо сказав Едді. «Комп'ютере», – почав заход. «Я чекаю», – перебив його Едді. Якщо треба, я чекатиму цілий день. Комп'ютере. Повторив заход, який зрозумів, що логічними доказами машину не переконаєш. Якщо ти цієї ж миті не відчиниш цей люк, я візьму сокиру і перепрограмую нею твою пам'ять. Затямив. Едді і ти не чекав такого повороту справи, замислився. Форд продовжував рахувати в голос. «Гіршої образи для комп'ютера не вигадаєш. Однаково, що підійти до людини і зашепотіти на вухо «Ти такий-роз-такий!» Нарешті Едді опанував себе і сказав примирливо. Нам ще доведеться попрацювати над своєю поведінкою». Люк відчинився. В обличчі їм вдарив порив крижаного вітру. Вони ступили на мертву поверхню магрательї, вкриту товстим шаром пилу. «Ви ще пожалкуєте!» прокричав Едді йому спину і зачинив люк. Через кілька хвилин він знову відчинив і зачинив люк, виконуючи зовсім несподівану команду.